як за лісом загуркотів грім. Важке синє вітрило напнулося над землею. В одну мить споночило, все принишкло, причаїлося в солодкому перечутті і страху грози. Вітрило летіло і летіло. З небесного корабля скидали колоддя, і воно гуркотіло і гахкало. Вода в ставку потемніла, і поблискувала таємниче й погрозливо. А ще за кілька хвилин ринула злива. Дощ періщив по даху, по листю, по траві. Вода аж шипіла в ній. Той плюскіт лунав, як музика. «Зачини вікно», сказала Фросина Федорівна після того, як торохнуло десь над дахом. Василь Федорович подумав, що справді треба зачинити. Але зачиняти не хотілося. Було страшенно приємно слухати шум зливи, плюскіт води, яка збігала з ринви в підставлені ночви. Злива стьобала дерева, а вони сміялися, металися в тому шумовинні, перечіпаючи вітами. У ній було щось майже таємниче. І Василь Федорович подумав, що нехай там що каже наука, що це згустилася пара і падає на землю водою. А він чує потайні сили природи, вищі її сили, оновлення, життя. Так, без цієї зливи і райдуги на землі не було б нічого. Намить гроза вщухла. Василь Федорович наліг грудьми на лутку вікна, і побачив на задесенні райдугу. У траві під яблунями блискотіла вода, краплі дзінко падали в неї. Рясний капіж радісно відлунював у серці. В гущавині обзивалося птаство, готове рвонутися в небо. Але цього разу помилилося й воно. Нова хвиля змила райдугу. Грім стих, а дощ набрав сили. Рівний, тихий, обложний. А що коли зачинений шлюзик на стожарах? Раптом занепокоївся грек і почав збиратися. Він був майже певний, що шлюзик ніхто не зачиняв. Але йому вже тепер цієї хвилини хотілося проїхати по полях, побачити, як вони п'ють воду, як підводяться й пшениці, як розправляють тендітні долоньки картоплі та кукурудзи. Фросина Федорівна не стала його відмовляти. Хоч і здогадувалась, що з шлюзик, то тільки зачіпка. При виїзді з вулиці був ваніла висока постать. Василь Федорович хотів посигналити, але впізнав Григорія Волинька-Горілого і прийняв руку. Рясний дуж обмивав лису голову Волинька, але той не помічав нічого. Високий, тонкий, як жердина, він широко ступав, не вибираючи дороги серединою вулиці, твердо ставив ноги, розхлюпуючи розбитими керзаками калюжі, далеко вперед викидав гирлигувату палицю. Зненацька зупинився, підвів палицю і щось гукнув. Потім вдарив нею об землю і загукав знову. Волинько комусь погрожував, нахвалявся вивезти когось на чисту воду, втоптати в землю, загнати в гріб і таким чином обстояти правду. Так він погрожує і нахваляється завжди. Ось уже тридцять три роки в холоди спеку Ходить по вулицях Сулака І вигукує страшні слова Адресується до когось невідомого Підступного, злого Намагається розвінчати Зводить з кимось рахунки І не може звести Воленько-горілий Один з тих небагатьох Хто вихопився з полум'я Тієї страшної ночі Він вихопився а дружина, з якою прожив чотири місяці, згоріла. Яким чином йому вдалося врятуватися, того не знав ніхто. За ним ганялися, у нього стріляли. Дві доби він пролежав у болоті, а коли повернувся в село, вже не пам'ятав нічого. А може й пам'ятав, але якось так по-особливому. Що зрозуміти його ніхто не міг, а мабуть, то було вельми важливо, аби зрозуміти те, що каже горілий. Адже він єдиний живий підпільник зв'язкової групи, певно, думає Василь Федорович, він міг би сказати правду про батька. Мабуть, що так, адже не випадково саме на його обличчі котре нестеменно батькове, іноді надовго зупиняються каламутні очі горілого, і тоді в них, мов би, клубочить дим, і тоді він весь напружується, аж йому на лобі синіє жила, але щоразу відвертається і починає погрожувати палицею, «Нехай, все одно, знайду». В гріб, кості, душу і печенки, Голого на люди. І далі вже щось зовсім нерозбірливе. Василь Федорович з болісною тривогою, З мукою вслухається в його слова І ще більше вдивляється в очі. Що силкується сказати горілий? Які болі? Які муки печуть його, кого бачить, кого хоче спопилити. Де той тиблик, з якого зіскочила твереза думка воленька? І тоді часом його проймає страх.